السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والسلام على رسول الله اما بعد na baada ya kushukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumsalia mtumwa wake rahmani amani sifike inshallah taendelea na halaga yetu ya usulufiq ambao tulianza wiki iliyopita kuzungumzia chimbuko la nne la sharia ambao na qiyas basi leo kwanza la ikhtilaf kwa sababu kuna umuhimu wa kuliangazia suala hili vile leo tukiona vipi umma Wanatafautiana na kuwafikishia kutupiana maneno au kutukanana au kufungiana midomo au kuitiana majina jambo ambalo kihakika si sawa. So leo shaba tangalia tangangazia swala la ikhtilaf kwa misingi ya ya, ya Kiislamu tuone ni vipi swala hili laweza likawepo katika Uislamu kwa nini swala ambalo limeweza kuwepo ndani ya Uislamu tangu Uislamu mwenyewe kuanza na vipi leo tutaweza kuishi nalo swala hili katika zama zetu ikhilaf kiluga ni kutafautiana watu mfutafiana husema tume watu wawili wameختلفiana katika amri kadhaa yani hawakuelewana mmoja alikuwa na rai nyingine mwingine alikuwa na rai nyingine katika suala lolote lakini ukija katika usulul fiqh ikhtilaf kiistilahi maana yake ni ikhtilafu ya mujtahidina si ikhtilafu ya mtu yoyote kwa kusema ikhtilafu katika usul ni ikhtilafu ya wanavionne Hili tukusema hii nito ili niاختلاف ni niاختلاف inaamana ni ikhtilafu kwa wanaviuoni si kwangu mimi na wewe mimi na wewe tutaاختilafiana kwa sababu wale tunaofuata ndio waleاختilafiana sura laاختلاف Lilikuwepo kama nilivyosema tangu Uislamu kuanza walitafautiana maswahaba wakati wa uhai wa Mtume عليه الصلاة والسلام Wakatafautiana baada ya kufa kwa Mtume alayhi salatu wasalam wakatafautiana waliokuja baada yao Wakatafautiana katika masala ya fikhi na wakatafautiana katika masala ya kiakida Tunaoona leo katika masala ya kifik kuna madhahib mingi kuna shafiri kuna Hanafi kuna Maliki kuna hambali kuna dhahiri kuna jafari kuna zaidi begitu na upige katika masala ya kiakida vile vile utapata kunao kina ashari maturidi asari, tahawi na wengineo Lakini juu ya kutofautiana kwao waliheshimiana wakaketi pamoja kwa undugu bila kutukanana wala kuitana majina Bayhaqi na Zarqashi wasema kwamba kutada amesema Umar ibn Abdul Aziz alikuwa akisema hange Qurani hangi kuwa na raha lau maswahaba wasinge nixtilafiana. Kwa sababu kwa, kuta, kwa kutafautiana na kuxtilafiana kwa, kwa maswahaba ndiyo sisi tumepata njia. vile Al-Baihaqi aeleza katika Al-Madkhal na katika taz, taz, Tazkira kwamba Alaysi ibni Saad Asema kwamba watu wenye elimu ni watu wenye ufahamu mpana. Na wanapokuwa fatwa wengine hukataza jambo, wengine wakakubali jambo. Bila mmoja kutafuta makosa na kasoro kwa mwingine baada ya kujua msimamo wake. Yaani mwaulama wasome ni watu wenye wasaa Wanatafautiana lakini jua kutafautiana kwao hawatafutiliani makosa na kasoro na ila baina yao baada kujua kwamba mwanzangu amebeba rai tofauti wakaendelea kuhishimiana na kuketi pamoja vile vile katika historia tunaona wakati wa Khalifa al-Mansur wa Abbasiya alipokuwa iwaunganisha khilafa yake katibu wake ama secretary wake ibni mukafa akamwambia kwamba kuna tafauti baina ya hukumu zinazotolewa katika khilafa yako wengine watu wafata rai nyingine wengine swala hilo ile watu wafata rai nyingine katika ku, kusanya hii khilafa na kuifanya moja ningeomba pia hizi rai ujaribu utafanya nini uziunganishe pia ziweni rai moja akaambiwa kwamba kuna bwana kwa jina Imam Malik ameandika kitabu chake al-Muwatta nena uzungumze naye tukitabani kwa sababu Imam Malik yeye amefuata hurufi Uh, ya ahlul madina watu wa madina na ni watu wa madina ni watu ambao uh, wamekaa na mtume kwa hivyo kuna uwezekano mkubwa kwamba wana zaidi wa dini khalifa mansur khalifa mansur akaenda kuhiji maka na akaenda madina akawa ni mwenye kuita imam malik imam malik akaisikia mwito na kwenda kukaa na khalifa Mansur akamwambia Imam Malik akamwambia kwamba najua uandika kitabu au umeandika kitabu almuata muwatta umefuata sana Urfu amamila ama, ama dasturi ya watu wa Madina naomba tuchapishe kopi nyingi ya, ya kitabu chako kisha nisambaze katika kila wilaya na nilazimishe kila hukumu yam kila kila hukumu ipeangwa kwa mujibu wa nini kitabu chako al-muwatta imam Malik akasema ya miru'min usifanye hilo ayami'rul mu'minin aye khalifa awe kiongozi tafadhali na kusihi usifanye hilo kwa sababu watu wamekusanya kutoka kila sehemu kuna wengine wamepata, kuna wengine wamekosa kuna wengine wamesikia hadithi kuna wengine haijafikia hadithi kuna wengine wamefahamu hivi na kuna wengine wamefahamu vile jamii wanafuata kila jamii inafatu, ina, inafuata kwa mujibu wa nini walivyofahamu wao juu ya kuwa wanatafautiana, lakini waishi kwa amani kwa pamoja na kuingiliana kama ndugu utakapowalazimishia kwa niwae wa moja basi wallahi utaleta uzito kuliko ule unaofikiria huko sasa tafadhali rudi na rai yako hiyo na uwache watu waishi na watekeleze kwa mujibu wa nini raizao sasa kiangalia vipi watu wa kitambo ae walifahamu swala hili na akaweza kuheshimiana na wakaweza kusihi mpaka makhalifa wasitabani rai moja juu ya nani umamzima il hali leo manilazima kwamba ni lazima watu wote wae na rai moja ukienda kinyume wewe utaitwa we we jina ima wewe ni mubtadi wewe ni mubtadi mtu wa bid'a ama wewe una aqida potofu ama wewe ni hivi ama wewe ni vile hii ni kwa sababu walifahamu walipotangulia suala la ikhtilaf ehhe walilifahamu kama ikhtilafu ni suala miongoni ala ya kiislamu ipo katika katika uislamu so halaka ya leo insha na ikhtilafu tuweze kuifahamu tujue kwamba hii inayotajwa na kuelezwa hivi leo na kulazimishwa hii ni kufanya kinyume kihakika na aliyowacha nani Mtume Alihi salatu wasallam. ehhe Na suala hili leo likadandiwa na maadui wa Kiislamu eh, mwaamerika alipoingia Iraq akacheza karata hii hii ya ikhtilaf kwa gunganisha baina ya masuni na mashi'a eh Tutaona Saudi leo wapiga mabomu ndugu zetu yaman kwa madai kwamba ni mashi'a hawa ilhani kuna dola zima la kishia Iran Kusikia kilifanya nini akilinyoshia hata hata kidole kwamba tutakuja ku So ni suala ambalo ikhtilaf ni suala la kiislamu lilikuwepo na litaendelea kuepo lakini kwa ufahamu mbaya wa ikhtilaf litatufanyia sisi kuongoka kuongozwa vibaya na maadui na kutufanya sisi kuganishwa vichwa kila leo kufahamu zima la ikhtilaf ehhe kuweza kufahamu swala la ikhtilaf ni kufahamu mambo mawili eh kufahamu swala la ikhtilaf basi ni kufahamu mambo mawili ambayo tushaeleza kabla katika hadala zetu zilizotangulia mambo haya ni gani ni katii nadhani ni kuweza kufahamu nini katwe nini dhanni basi hapo tutakuwa tumelifahamu swala la nini na kihtilaf na ni jambo ambalo halina shaka ni 100% ni hivyo hakuna uwezekano hivi wala vile ni Zani dhanni upande mwingine ni suala ama jambo ambalo linawezekano wa hivi ama vile si hakika kwa ni hivyo inaweza kuwa ni 99% lakini kuna uwezekano wa 1% kuwa si hivyo so kati eh, ni hakika imekatikiwa dhani ni jambo ambalo si la uhakika Tuacheni kwa muda ndio dhani nakati talengelea Muislamu akitaka kutekeleza jambo ama akibeba fikira yoyote ni lazima awe na nini awe na dalili nataka ukitakutekeleza kitendo ama kubeba ufahamu wote uo ni lazima na nini dalili unasema dalili ni nini dalili ni ushahidi wa fikra ama ufahamu ama matendo so mimi nita kutekeleza hivi ushahidi, dalili, ushahidi wako ni nini Dalili yako ni ipi mimi inaamini hivi ushahidi wako ni upi Dalili yako ni ni ipi dalili ina mashimbuko dalili zetu zina mashimbuko ambo tukasema machimbuko ya dalili ni Qur'an, Sunna, Ijma'u as na na Qiyas. Hizo ndio machimbuko. Machimbuko kusema hili ni chimbuko la sharia eh ndopale dopata dalili zetu ni lazima zietike kuja kwa njia gani tukasema ya kukatikiwa kwa sababu ni masala ya msingi ya dini. Kwa hivyo wito adilla qat'iyya ni machimbuko ya kukatikiwa eh sio kutoka kwa Qur'an sio dalili aya eh ukisema dalili yangu ni aya ina maana chimbuko lake ni nini Qur'an ukisema hadithi dalili yangu ni hadith ina maana chimbuko lake ukusema, ni nini sunna ukisema dalili yangu ni ijma ushahaba imani chukuti ama ni kauli ina maana chimbuko lake ukusema, hi, ni nini ijma ushahaba ukisema dalili yangu hii ni aya ama ni ama ni hadith, lakini kwa kukisia eh nikafanya qiyas hukumu basi hiyo utasema chibuko lake ni nini ni qiyas siki so, tapata kama ijma' uswahaba na qiyas zote zarejelea nini qur'ani na sunna kwa sababu ijmaa ni sunna ambayo haikupokele haikufikishwa kwetu kwa njia gani ya upokee bali imefikishwa kwetu kwa njia ya ijma' uswahaba kiasi vile vile ni hukumu ambayo imetolewa kutoka kwa msingi ambao ni Qur'ani na Sunna. So mara nyingi utasikia chimbuko ama dalili ni kitabu na na Sunna. Kwa sababu na kiasi zote marejeo yake ni nini? Ni kitabu kitabu na Sunna. So machimbuko chimbuko tunasema ni lazima iende yani kwa njia kwa njia ya kukatikiwa ambapo kuna dalili. Sasa kwenye hii dalili ambapo ushahidi pale kwa kupatikana dalili ambo ni qati ama ni dhanni eh tuko pamoja baka hapo dalili ndio kuwa ni qati ama ni dhanni chimbuko ni lazima liwe ni qati dalili yenyewe lazima iwe ni qati ama ni dhanni ikiwa dalili ni qati haifai watu kutafautiana haifai suala la ikhtilafu ndani yake ikiwa dalili ni dhanni basi pale yamkinika watu kutofautiana najue tofauti zao wakwani wenye ufanya nini kuheshimiana na kukaa kama ndugu sasa nidhibu utajua, utajua wewe hii dalili ni qati ama ni dhanni sasa dalili inaweza kuwa ni qati ama inaweza kuwa ni dhanni sasa utajuaje kama hii dalili ni qati ama ni ni dhanni utaweza kujua dalili kama ni kati ama ni kupitia umbile la dalili dalili ina migawanyiko miwili eh? ni ngumu kidogo kufahamu lakini tukianza kufahamu hapa sitakuwa sisi tuna shida katika masala ya ikhtilaf dalili ina migawanyiko viwili gari na gani Dalili diaweza kuwa ni katwi, ama amaweza kuwa ni dhanni sifa yake hiyo lakini dalili yenyewe ina migawanyiko miwili ukigawanya imegawanyika sehemu mbili sehemu gani na sehemu gani tushaeleza dalili nini una upande wa thubut na dalala ehhe dalili kuna upande wa thubut na upande wa dalala thubut tukasema ni nini sana jukukezi riwaya vipi hii dalili imepokelewa kutoka chinguko mpaka kutufikia sisi dalala ni maana ya nini ya dalili sawa so dalili ina, ina, ina na dalala thubuta ma riwaya na dalala ama maana sasa katika usubutu yaweza kwa niqat'i ama yaweza kwa nidhani na katika dalala inaweza kuwa ni katri ama inaweza kuwa ni dhanni so ikiwa katika kuthubutu kwake ni qat'i ehhe kutubutu kwake ni qat'i ina maana hakuna shaka kamba hii maneno yamenukuliwa kutoka kwa chimbuko imani Qur'an ama ni hadith ama ni sunna imani aya ama ni hadithi eh tukasema kwamba jumla ya Qur'an kusebutu kwake ni kwa njia gani ya Katri hakuna shaka kusema ayayu yote si kutokana na nini na Qur'an kwa sababu upokezi wake wa Qur'an aya za Qur'an umefiki umepokewa ume, uh, kwa bakarni kwa makarni kizazi kwa kizazi watu wote walipata Qur'an jumla watu walisoma Qur'an na kuifahamu wakaifikisha kwa wazao so hakuna shaka kwamba ile Qur'an tunayosoma leo ndivyo toka So Qur'an kuthubutu kwake ni nini? Kati. So ukipatiwa dalili ukabadililea kwa nini? Dalili yangu ni aya. dalili ni aya. Ukigawanya ile dalili sitakati utajua hii moja kwa moja ni nini. Katika thubut. Ukishapata kwa dalili ni aya unajua hapo ni katie thubuti nasautaangalia nini? Tu, kati thubut ni imani aya ama ni Quran au kati thubut ni za kwa ni nini? Hadis Hadis mutawatir. Ukisikia dalili ambayo imekasikiwa katika thubutu kwake ama katika riwaya yake ni imani ile ni Quran ama ni hadis mutawatir. Hadis mutawatir ni hadis ambayo imepokelewa na Watu wengi katika kila tabaka. Watu wengi ambao haimkiniki wao kukutana na kufanya nini? Kupanga urongo. Ama hadith ahad. Ile zani ni nini? Dhann katika kusubutu. Sawa? Sasa ikiwa ni kati katika kusubutu. Na kati katika dalala. Sasa dalala basi kwa ni nini? kati ama dhanni. Ikwa ni kati katika thubutu na kati katika katika dalala maana mfano ni aya ya Mwenyezi mgu ni kati katika thubutu na maana ikawa ni moja basi dalili husemwa ni ni kat'i Mianza kusema vipi tutafahamu dalili ni kat'i ama ni dhanni utafahamu dalili ni kat'i ikiwa katika thubutu ni kat'i na katika dalala ni ni kat'i dugo pamoja mfano Allah Subhanahu wa taala asemwa wa halalla al al-riba Mwenyezi Mungu amehalalisha biashara na akaharamisha riba Hii ni nini aya Mwenyezi Mungu Hii ni dalili dalili ya maiko mtu afanya riba atakubia la riba ukampatia ya riba ni makosa dalili ni nini dalili ni aya Kimboka lake ni nini? Ni Qur'an. So hii aya ukigawanya dalili tafsiri yake upande wa riwaya ni ni katu'i Upande wa maana ni Katu'i Hakuna maana nyingine. Waharama harrama riba Natume riba. Hakuna maana nyingine. So dalili hii ikiwa katika thubutu kwake ni kat'i na gashika dalala yake katui Dalili hii usema ni nini dalili katui hairuhusiwi watu kuxtilafiana katika dalili katika swala hili kwa vile riba ajue kwamba hakuna ikhtilafu ya rai juu ya swala ajue ni haramu moja kwa moja na nyingine Allah asema il hukmu illa lillah Hukmu ni za nani Mwenyezi Mungu pekee yake Ni nini shibhuko Qurani dalili ni upande wa thubut na upande wa dalala sasa ni hukumu ila lillah hakuna hukmu isipokuwa ya Mwenyezi Mungu haina maana zaidi ya moja ehhe dalili hii husema ni katini Haijusu watu fanya nini husema wewe bila atakayatafuta hutubu karuna Allah subhanahu wa ta'ala ajibu swala hili halina nini halina tofauti ni haramu moja kwa moja Sasa ukija katika aya ehhe tueleze za dalili ambayo tumeona vipi itakuwa dalili ni nini qat'i sasa ikiwa dalili ni Qur'an ni aya itakuwa ni kati katika nini ushuhudu lakini ukirudi katika dalala ikawa ni zanne kwa maana midhani kwa sababu inawezekano wa maana zaidi ya moja eh eza kwa kuwa midhani kwa sababu kama ni aya inaweza kwa kilugha neno moja likawa na maana zaidi ya moja au neno moja likafahamika kihakika na kimajazi so watu wakatofautiana juu ya maana lakini katika kuzugutsu ni nini ni kati mfano eh. Allah subhanahu wa ta'ala asemwa walmutallaqat yatarabasu anfusihinna thalathat quru walio wanawake wanawashwa basi watakaeda kurutu eh so kuruki lugha ina maana ya kumaanisha muda wa hezi na kuruu ya kumaanisha muda wa twahara sasa ipi ni ipi tutukaona imam shafi akawa na rai kwamba kuruni twahara tatu hanafi akawanarai akawa na rai kwamba kuruni hezi tatu hapo kisijumuisha hizi siku za eda na mwanamke anayewachwa utapata za tafautiana kwa siku takriban 12 au nne, karibu wiki mbili siku za zatafotiana so ikiwa <coughs> dalili ni aya ni nikatu thubut lakini dalala iko ni dhanni hii dalili useme ni dhanni na dalili hiyo ni zanne ina maana ya ikinika na ruhusiwa tufanya nini? Tukitanafiana. Yeah. Dokamoona Imam Shafi na Hanafi hawakutukana na jua suwala la kuroo. Walifahamu swala hili. Wakajua kwamba hapa taruhusiwa kufanya nini sisi? Utatofitiana, Yoka barai yako na mimi kwa yangu. Mfano mwingine aya ya katu katithubuti zanne dalala dalili yake itakuwa ni nini zanne yaruhusu watu kuighelafiana allah asema akieleza vile vinapotangwa udhu akasema awla mastumun nisa au, au kumgusa mwanamke imam shafi akasema kumgusa kwa maana kumgusa kihakika wengine akasema si kihakika ni kimajazi kwa sababu ishatumika kwenye qur'ani lamasa eh pale Maryam aliposema vipi nitapata mtoto wala sasini bashar na haja kuguswa mimi na mwanamume kuguswa kwa mwanasi jaingiliwa hapa kugusa au, lama au mwana mkye. Kusama, la au kumuingilia mwanamke inamshika anasema la wakawa najadiliana kwa njia nzuri na kila mmoja ileta hoja zake lakini mwisho akwisha kama kuenza kufanya nini kukinaishana kila moja bake na rai yake na kama kawaida na mshabaka la au la masumunisa au akimgusa mwanamke kwa dhahiri ya ya maneno kwa hakika ya maneno hawa kama fadhene mamshafi kabla oh kuna hadithi lakini nabi salamu akiswali kabla eh, kuswali akimondoa Aisha miguu akimshika kisha keregea aki afanya nini Haki swali sisa yao iliuoni kama kugusa si kwa maana gani yakihaki bali nikuguza kwa nini ya kimajazi mbona umeshafika sawa nasikia yu hadithi, na najua hiyo hadithi sina shida na hiyo hadithi lakini umesahau wake dha mtume alifaradhishwa nini kujifunika mpaka ndani ya manyumba yao sasa mkinika udustari alipomuondosha alimshika juu ya nini juu ya nguo wakawa anajadiliana kwa njia nzuri mwisho kila mmoja akasema baada bimi bado sijakinai wangumwi hivi ndio rai wenye nguvu nitabaki na hivi lakini walifahamu kama suala lenyewe ni nini dalili ni zani ya mkinika na uwezekano wafanya nini watu kutofautiana vile vile katika sunna tunaona eh kisa sallam walifotoka Uh, na maswahaba kupigana vita vya Khandaq walipokuwa warudi akaja Jibril alayhisalama kama anafusasa zitu nyenye mo mwa, mo mwabwaga zana zenu za za visa ni kisa maarufu lakini nita kueleza vipi watu walihtilafiana maswahaba mbele ya mtume na ikawa si jambo yani ni jambo ambalo lilikuwa lilikubalika vipi maaregeza dhana ila malaika hawajarudisha zao tokeni mkafanya nini buka na banukureza quraiza wali quraiza walihili walivunja mkataba na wakaungana na nini makundi ya azab kupigana dhidi ya nani ya mtume na masahaba ukwisa salam akatoka nje ya nyumbani waati akasema mwenye kunisikia na kuni na kunitee kwamba la yusalliana ahadakum walas illa fi bani quraiza atiswali wenu asri isipokuwa katika isipokuwa wapi kwa banu quraiza. So maswahaba wakatoka haraka kwenda kwa wapi? Banu Banu Quraiza. Tuale so kawafikia wakiwa katika safari. Hawajafika banu quraiza. So maswahaba wakatana piana. Wakasema nusu wakasema jamaa tuswalini asiri. Mtu alisema maneno yake yalikuwa ni nini? Kutushajiisha tutoke twende ni tukapigane. Wakasema Manenu ya mtume ni nini kwa maana hakuna swala ya alasiri ila bani suali, sangapi, wapi bani khureiza hatutaswali hata tufike ngapi asri taswali wapi bani khureiza wakati maswahaba nusu wakaswali asri njiani kwa wakati wake angalieni nusu wameswali nusu wakakaa na wao hawa waswali wao wakakaa chini wasubiri ndugu zao wamalize wainuke yuko waendelee na msafara wao Hawakusema ninyi na nafisi bakieni ni pewa shindani yenyewe haya sisi nasi tutoenda zetu Wakakaa na ndugu zao wakawasubiri waswali mpaka walipomaliza wakainuka wakaendelea wakafika Bani baina maghrib na insha wakaswali asri ile kulilela pili Walipomaliza baadaye wakafuata Mtume Muhammad wakamweleza mtume hakuambia kitu mtume alitabasa kuonesha kama nyote mmepata hapo akukaribia wewe wewe potofu wewe ni mtu wa bidاعة wewe ni mwizi wewe ni aha ah. akawa mwenye kucheka kuonesha kwamba amekiri matendo ya nani ya wote hiyo ndiye katika kati ya masuala uh, ya yafik bibi ma masahaba na wa dr tangulia walitafautiana katika masuala ya nini ya fikih eh tuangalie sasa vipi waliختلفiana katika masuala ya kiakida walختلفiana masahaba wakati waختلفiana walotangulia katika masuala ya kiakida na mmoja kumuita mwenzake mpotofu katika aqida sisi pamoja ma... katika masuala ya aqida vile kuna kat'i nadhani kuna lakini katika aqida haisemwi sana kat'i nadhani bali usema ni usul ama asli na furu' usulu la na furu' la misingi ya aqida na mitagaya ya aqida ndio ni kama kusema kat'i nadhani katika misingi hairuhusi watu fanya nene Kukhtilafiana lakini katika mitaga jamkinika watu fanya nene kufstaliana lakini ni mufahamu yale mitaga kuxtilatifiana kwao hayaathiri nini misingi wao kabisa dua kuxtilatifiana maulama juu ya safari ya mtume alayhi salatu alayhi salamu ya nini isra wal mi'raj mi wengine wakasema mtume alikwenda mwili na roho. Mwili mzima alipoenda, e ye na roho yake wote alikwenda. Wengine wakasema la, alikwenda kiroho, bali mwili haukuondoka kwa sababu haikupokewa kwa mke wake yote kwamba alimpoteza, hakumuona mume wake. kama wengine wakasema, usasa aliondoka si nini? Kiroho. Hawakutafautiana juu ya nini? Ni Ye Mtume alikwenda Israa ama hakwenda kwa sababu ni aya ya nini ya Qur'an Mwenyezi Mungu ndo Bia ya eh yaadhihi Kasidi Haram eh Pasidil... ha? alladhi barakna lawla Ni zibudo ndo kutoka msikiti wa haramu mpaka Baitul Maqdis ambao amehibariki katika pembezoni ni hawakutafautiana mtume ameenda ama hakuenda kwa sababu ni masala gani hayo ya usuli ya misingi wakatafautiana alienda kiroho ama alienda kiroho na mwili katika safari hii ya Isra wal -miraj. wakatafautiana ibni Abbas na Aisha Bini Abbas akasema mtume Alihi salatu wasalam akamuona Mungu wake kwa macho. Aisha akasema hakumuona. Mtume kumwona Mwenyezi si Mungu. ehhe Akasema Aisha malaika hataaka kusimama kusi nikisikia mtu ametema am, mtu, mtu, mtu, mtu kama amesema mtume amefanya nini? Kwa kuna mwangaza vipi atamwona Mola wake? Hai si kumwona. Hakuwa na mtu alikwenda ama hakwenda ni singi. Waka tafautiana juu alimuona ama hakumuona. Jeu kutafautiana kwao katika katika furoo, katika mitaga, hukumsikia Aisha kimwambia ibni Ibn Abbas wewe una akida potofu. Tasemaje hivo, akida yako imepotoka wewe. Umezua. Hakusteta, wakaishi pamoja. Lakini leo sisi ndiyo mitihani mikubwa ehhe watu wakutana Makungamano ya kwenda kujadiliana ni nani ahlu sunna wal nani anakija sahihi ehhe na ikhtilafu zao ni mazali ikhtilafu furu' wa ikhtilafiana wakati umma wa, wa, wa islamu wahitaji umoja zaidi katika misingi wao ndio kufaliana na kufarikiana katika masala ya ki ya kimtaja pomohini suala upate data taswira ya ikhtilaf eh kwamba katika masala kama dalili ni dhanni bali yamkinika kupatikana nini ikhtilaf na katika masala ya ki ambayo ni qat'i dalili kama ni qat'i bali hairuhusi watu fanya nini ilafiana na utawana hadithi nyingi za zimekuja za masala ya fikhi ni hadithi ahad eh Ambo, utasema ahad moja kwa moja ni nini dhanni katika kudhubutu so kama ni dhanni katika kudhubutu hata katika dalala ikiwa ni katwi dalili bado itakuwa ni nini dhanni watu wataruhusiwa kwa istilafiana na wale ikhtilafiana tumeona maswahaba wakaita ila ikhtilafiana maula walotangulia basi na kubeba chuki baina yao Mwisho kuna tanbee. mbili muhimu. Imesema kwamba kwa swala la la, la dhanni, ambapo kudabkinika watu fanya nini? Kufilafiana. Kama dhanni watu tukifilafiana basi sionekane watu wana furaha. E freedom hiyo. Tuweza kubebara hii, tuweza kubara ile, naweza kusema kama kija dalili yoyote, ah hii ni dhanni, eh hii ni hivi. Ndiyo kunao dalili ambazo ni Zani na Mwenyezi Mungu mwenyewe pia akakiri kwamba kunao ambazo zimekuja na maana zaidi ya wala haisemi kama tumezua kwa sababu wanywi wasemaje Mwenyezi Mungu amesema mwenyewe katika Qur'ani Huwa aladhi anzala alika alkitaba minhu ayatu muhkamatu huna umul kitaba wa ukharu mutashabihat kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye kitabu ndani yake ki kuna aya ambazo ni muhkam zina maana moja nayo ni umul kitabu ndiyo msingi wa kitabu kwa sababu ile nyingine pale wa ukharu mutashabihat na zingine zinawezekano maana za zaidi ya moja Allah mwenyewe asema. lakini kusema hii ni dhanni hii ni mutashabihat hapa fikiri si mtu yote imefungika kisheria pia siku yote atasema hii ni dhanni hapa nimekuja hii ni mutashabihat ina maana zaidi ya moja naweza kubarai hii a a hii imefungwa kwa mamushit, kwa mwenyeweza kuvua hukmu katika dhanni kumbuka kama ni dhanni ina maana inawezekana nini eh ustalafiana yani moja akavua hukmu, tofauti na mwingine akavua hukmu tofauti sio na ni nani wale wanaovua zile hukmu mumsitahidina wala si mi na wewe kwa hivyo mwenye kuvua hukumu katika dalili ambayo ni dhani haivulii hivi hivi ina njia yake maalumu ambayo ni ijtihad ina shuruti zake ina vipimo vyake ina misingi yake na mwenye kufanya ijtihad si mtu yote bali ni nani ni mujtahidi naye ana sifa zake ana vipimo vyake ana misingi anayoyategemea kwa sababu halijaacha swali la dhanni ni dhanni basi ni free tubehea mahili la bali dhanni imeachiwa nani ne sasa wafanye ijtihad ili waweze kuvua hukumu katika kuvua zile hukumu waweze kufanya nini wakatafautiana wala si makosa kutafautiana. kisha <coughs> sisi sasa ni kuwafuata kwa yule tunayemwamini kwa so, si si mujtahidin hatuzi kujua lakini tutaangalia nani tunayemwamini na kufuata ile raia kwa hivyo ikhtilafu huanza wapi huanza juu swala la ikhtilafu swala la kufadhdhani kutafuta kuta, kuta, kuta, kuta, hukmu ni swala la nani lifahamike na mujtahidin si suwala la kila mtu liposa imam shafi atasema dau unzafanya ijtihad kama simujtahidi mza si. Mwisha akafanya mtihani. Ama mujtahidi ni anafanya nini? Ijtihad. Wakapata ama wakafanya nini? Wakakosa. Kila moja akabaki na rai yake. Na mujtahid akipata ama akikosa yote na sababu Akipata anaujira mara mbili, akikosa ana ujira mara moja. Lakini wote wanaujira ujira. Imam Shafi'i akasema, sasa yule hapo si mujtahidi aniba mwana hali dalili ni dhanni akafanya huvua hukumu kwa dalili dhanni yesi mujtahid akatoa hukumu katika kufanya fanya mambo yake akapata ile hukumu aliyoivua iko ni hukumu ya ya sawa kumbuka tunasema kazia ya nani ya mujtahidin akipata mujtahid ni tawabu akikosa ni tawabu sasa huyu si mujtahid lakini kwa bahati bahati akafanya nini? Akapata. Imam Shafi'i asema fanye nini huyu? Apo hesabu ngapi? 2, tatu, nne Asema mchapeni huyu. Mshikeni na mumchape. Si kazi yake hapa ni afanya bahati nasibu huyu. Ashikwe na kwa swala la dhani na watu kukuvua. Huko katika dhanni ile kama itapatikana ikhtilafu ni swala ambalo nimefungika kwa nani? Kwa kwa wanazuoni. Pili <laughs> ni katika suala ambapo nimesema masuala ya kiakida eh ambapo kasema Allah subhanahu wa ta'ala asemwa huwa aliye anzaa alaikal minhu ayatu muhkamat huna umu kitabu wa ukharu mutashabihat kama Allah subhanahu wa ta'ala ndio ndio kitabu ndani yake kuna aya ambazo ni muhkam na nyingine ni mutashabih muhkamatu ni aya ambazo zina maana moja peke yake mutashabihati ni zile ambazo zina wa maana zaidi ya zaidi ya moja sasa katika hizi aya za mutashabihati sasa huingia sifa na dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala mfano eh? Allah subhanahu wa ta'ala asemal Rahman ala al'arshi stawa Mwenye Mungu ni arrahman rahman ametulia katika arshi yake kuna wanaosema amekaa katika arshi kuna wanaosema amesimama katika arshi kuna wanaosema yuko juu yu ya arshi eh sababu ni aya miongoni mwa aya ambazo ni utashabihati mfano nyingine wayabka wajhu rabbika dhul jalali wal ikram utabakia uso nane wa mula wako sifa za Allah Zati yake nyingine wa qala Allah Musa taklima akazungumza Allah subhanahu wa ta'ala na Musa kwa kwa maneno ye amezungumza kwa maneno na sauti watu wakaja akafanya nini wa ikhtilafiana bila masala haya yadullahi fawqa mkono kuna Mwenyezi Mungu uko juu ya mikono yao nimesema hizi ni miongoni mwa aya ambazo ni utashabihat eh kwa maana inawezekano ya watu kufanya nini hakuna mtu asemwa arrahmanu ala alarshista mwenyezi Mungu yuko katika arshi yake hakuna atakayesema mwenyezi mgu ana arshi eh watatafautiana amesimama watasema vitu kama hivyo lakini kimisingi hawajatofautiana kwa falsafa yipo katika arshi yake. Japo kwa swala hili ni katika masala ya mutashabihat, yamkinika watu kutofautiana. Lakini si mambo ambayo yapendekeza waislamu kujadiliana kwayo Si masala ambayo ni katika mambo muislamu ya mpendeza afanye nini kujadiliana nayo kwa sababu kadha wakadha sababu ya kwanza tukianza kujadili Mwenyezi mgu ana mkono, hana mkono, mkono wake uko vipi? Tutapoteza lengo la Qur'ani. Kutoka kuwa ni huda ni furqan ni kiongozi mpaka kufanya Qur'an kwa ni kitabu cha biolojia na sayansi kitabu kinachojadili mikono sauti ehhe wakati tuhihitaji Qur'ani leo ituongoze leo tunapote kufanya Qur'ani kama ni kitabu cha nini cha kujadili mikono miguu sauti ehhe cha mwelekeo watu wakutana leo kujadili sifa na zati za Allah subhana wa ta'ala hivi Mungu ko hivi huwasema hivi eh kunani kuna nani Qurani imenatukusisi kutu... kujadili masala hayo Qurani imenatufanya nini kutuongoza logo wetu umesibiwa na mangapi itaji nini muongozo si katika hukumu si katika biashara si katika jamii ndugu zetu wauliwa kila leo tutataka mwongozo vipi tutawakuwa hawa zetu Syria Yaman utapata mashekhe amekaa wa kwa kwa Qur'ani sifa za Mwenyezi Mungu kupoteza sura sahihi ya nini ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ni kitabu kimeletwa kufanya nini kutuongoza sisi 2 Nani alisema siku ya kiyama utaulizwa mko na Mwenyezi Mungu kwa vipi Vipi Mola wako alizungumza na Musa tutaulizwa hilo Eh Masala ambayo hatutaulizwa si kesho Utapata watu fanya makongamano na mijadala kujadili masala ambayo kihakika hata Allah subhanahu wa ta'ala ndugu yako yeuiliwa utaulizwa yoju yake ama utaulizwa mkon na Mwenyezi Mungu ulikuwa vipi waswala riba utaulizwa wanawala walariba ama ile za sauti ya Mwenyezi Mungu. Tatu. Hata useme Mwenyezi Mungu iko hivi, Mwenyezi Mungu iko vile katika pande zote mbili. Hata wewe uwe pande yako umepata, lakini bado hujui kama ufanya nini? Umepata kwa sababu haijui hakika ni nani. Allah subhanahu wa ta'ala yinyi mtabaki kushinda na kukesha kuteta na kuteta mpaka kiyama lakini mwisho mtafanya nini hamutajua mshindini nani kwa sababu ajua ya hakika ni nani Allah subhanahu wa ta'ala kujaribu kumwangalia Mwenyezi Mungu yukoje ni twapima kitu ambacho hatikiwezi kuingia katika uweza wetu sisi wanadamu hatuwezi kudiriki dhati ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. kikomo katika akili zetu, hatuwezi kumdiriki yule asiye na kikomo. Domana Imam Malik alipokuwa katika halaka yake akiwasomesha wanafunzi wake, mmoja akasema akimnafunza kimbe Imam Malik tasema katika qurani allah sema arrahman ala al-arsh istawa arrahman yuko juu arsh yake bibi allo katika arsh yake mwanafunzi amuuliza nani imam malik angala imam malika mjibu nini akamwambia al-istiwa kama mwenyezi Mungu katika arsh unasoma kwenye Qur'ani Ar-Rahman alal arshi stava Wakefu zipi yuko katika arshi yake mjehun haijulikani au katika riwaya nyingine akasema ghairu maaqul haingia kilini hatuwezi kuidiriki sisi Wale wanafunzi akabada bado mbishi ni mama kama alikusiza simama toka sisimjadala shekhe haya simijadala Allah amesema ana mkono basi tulichukua kwa sababu alipokuja bila kuitia maana bila kupeleka hivi bila kuipeleka kule bila kutakujua mkono wake uko vipi mkono wake ni mrefu ale guanyarisha ke, ke tukomeke pale pale hata ukitafahamu ar-Rashidi huwezi tano وَمُسْتَطِيف وَنَصِفَ بَايَ وَطُحَاوَ وَنُوجَادِلُ مَسْأَلَة غَانِي صِفَة وَذَاتِ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الله تَعَالَى فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم زَيْغٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ wale ambao mioyoni mwao kuna upotofu sayattabi'una ma tashabahu minhum wanafuata zile aya zenye shubha zile mutashabihati za sifa ili kuzua fitna hakuna lingine wanalo hawa kazi yao ni kuzua mijadala ya fitna mwisho kukufurishana, mwisho kuitana majina, ile hali huku sisi tumekaliwa kimabavu, mali yetu yaporwa, damu zetu zamwagwa, heshima na matukufu yetu yaharibiwa. Sisi tumebaki uso wa Mwenyezi Mungu, mkono wa Mwenyezi arshi ya Mwenyezi na mambo kama hayo. Hapo ni muhimu masala kama haya kama Waislamu tusijitie katika mjadala hayo ni mijadala ambayo hayana mwelekeo kama tulivyotulivyeweza kusoma. Nasha nafikiri na tumeweza kupata taswira kamili ya uh, suala la na la, la ikhtilaf na itakuwa hapa chukua kama kuna mjadala utakuwa na swali inshaallah. <coughs>